jag samma här. Alltså det är så skönt att ha ett par små oaser i tillvaron som man kan se fram emot. För ibland är verkligheten verkligen inne och trampar på precis allting. Så det, det är skönt att ha det här att se fram emot. Att sitta ner, snacka lite film och bara må gott. Mm, ja, verkligen. Ja, när det här vanliga vardagsslitet det kan tära ganska hårt på kroppen så det blir ju en liten tillflykt. Och smita sig undan med att kunna slappna av och tänka på någonting annat ett tag. Så när det känns bara skönt att vara tillbaka här igen och kunna glömma allt som har hänt under veckan. Och bara <laughs> prata lite film tillsammans med dig. Ja, jag kan ju erkänna att det har ju inte varit den bästa utav dagar. Inte för att det har hänt någonting speciellt eller så, utan det har bara varit... Alldeles för mycket intryckt på en enda dag- där vi dessutom hade planerat in en liten inspelning- och man tänkte, åh jösses, kommer det här att funka? Kommer jag att sitta halvvägs in och vara helt död eller någonting sådant? Det, det blir spännande att se om vi klarar oss hela vägen. Men jag sitter här och ska kämpa in i det sista- för att leverera allt jag har. Men det är kanske tur att det inte är den absolut tyngsta filmen- vi kunde ha tagit till idag- Ja, och ha något mer lågmält att prata om idag hade kanske varit en dödsdum. Då hade det blivit en snark podcast istället. <laughs> då <laughs> Vi bara hade sovit i kapp här och... Nej, det, det hade nog inte blivit så bra. Så det, det är rätt så skönt att vi, vi har en lite mer lättsam och eh, inte så tung film att prata om den här gången. Det, det håller jag med om. För det, det har varit en, en slitig vecka även för mig också och eh, det, det känns så här framåt kvällningen nu när man ska sitta och spela in. Så jag håller med. Det är, det är ett bra filmval som vi har valt till den här veckan. Det var nästan som vi visste om på förhand. Du, det kan man ju faktiskt undra, men jag tror bara att det är en lycklig slump. En slump jag som sagt är extremt glad över men eh, samtidigt så är det ju en film som jag har velat se igen så att jag tyckte det var kul att vi hittade en plats för den i inspelningslistan så eh, jag tycker vi tutar och kör och eh, gräver vidare i den ja, vardagsrealismen som vi ska ta del av även om vardag är ett väldigt starkt ord för eh, den tillvaro som vi har kastats in i för jag skulle nog vilja säga att det är mer bizarrt än vardagligt. Ja, både miljön och speciellt karaktärerna, det är ju bizarrt så det heter Duga. Men jag förstår vad du menar när du säger att det är lite så här diskbänksrealism lite grann. För det, det är ju ingen speciellt eh, storslagen historia som vi ska ta del av. Idag utan det här är ju bara de här människornas precis vardagsliv helt enkelt och ingenting mer med det. Mm. Det är ganska så vågligt att ge sig på ett sånt tema när man gör en film för man riskerar ju lite grann att tappa åskådarnas intresse men eh, genom att göra personerna så här eh, speciella så, eh, så har man ju lyckats skapa någonting som håller intresset vid liv för... Oj, vilka människor vi kommer att stöta på den här veckan. Ja, vi gör ju inte när vi sa att den är enormt karaktärsdriven när vi beskrev den förra veckan. Sen samtidigt kan man ju inte låta bli att undra hur mycket innavel det förekommer på den här orten. För eh, det är nästan så att man vill dra av skorna på dem och räkna tårna. Det... Det verkar vara lite slitet på um, kromosomerna där om du förstår vad jag menar. Ja, genpolen verkar ju nästan vara torv i det här laget verkar det som för många av de här personerna och jag tror inte det är någon av dem egentligen som visar sig barfota genom filmens lopp och din teori kan ju verkligen eh, bära frukt i det fallet faktiskt det, det kan mycket väl vara så, vem vet men nu ska vi inte dra några förhastade slutsatser här tycker jag Nej, jag var lite elak där det ska jag vara helt ärlig och säga jag tycker att det är jätteskön när de hittar orter där allting verkar ha stått still tidsmässigt. De lever mm. i ett helt annat perspektiv, i ett helt annat tempo och har hittat en tillvaro som ändå är ganska så intressant. Jag menar, det är ju inte svårt alls att äm, sjunka in i den här världen och äm, lite chockat men ändå fascinerat sitta och studera vad det är som händer. Mm. Och som sagt var, individerna är väldigt, väldigt speciella. Särskilt vår um, huvudroll som vi ska följa här. Så jag ser ju väldigt mycket fram emot att prata om dem här. Och det var ju lite därför som jag ville se den här igen. För det är ett antal år sedan jag tittade på den. Och då tyckte jag att den var väldigt underhållande. Nu ska det ju bli intressant att se, har den hållit egentligen för en hel del av referenserna här- ...var ju ganska daterade redan när filmen gjordes. Och det var ju meningen för det skulle ju verkligen vara så att de var snäppet efter i tiden. De använde föråldrad teknologi, populärkulturella saker som redan var överspelade och så vidare och så vidare. Och det är ju ännu mer märkbart idag... Ja, det är ju verkligen så att det är ju mycket föråldrat i den här världen. Både teknologi och mode och lite synsätt och allt möjligt. jag allt är, har stått stilla i tiden i den här lilla småstaden eller vad man ska kalla det som vi ska besöka. Så ja, det är, det är verkligen en, en speciell byggd som vi ska besöka den här gången och det är, det är väl det som gör det extra roligt för mig också att återbesöka den här filmen. För att få lite av den här extra verklighetsflykten också. För det, det här är ju någonting som skiljer sig helt från ens egen vardag. Och man blir nästan lite lockad av att besöka den här världen lite grann. För oj vad intressant, den mest... Tråkiga vardagsdetaljer skulle kunna bli i den här världen. Plus att jag skulle vilja säga att ordet som beskriver den här historien bäst det är väl obekväm. För herr Jösses var mycket känns obekvämt både för karaktärerna och för tittarna. Det är ju där en stor del av charmen ligger. Dessutom skulle jag vilja säga att jag har en hel del igenkänningsfaktor när jag tittar på den här. För vi tittar ju ändå på personer som det ska föreställa är i gymnasieålder. Och det är människor som är lite udda, som inte riktigt passar in i innegänget och så vidare. Så jag har ju en viss sån här förståelse för en del av de här udda figurerna som inte riktigt passar in för någonstans har jag väl varit en av dem jag också. Ja, det är sant och jag måste ju säga att jag också kunde känna igen mig en hel del i de här lite utstötta gymnasieelevernas liv och levande mm. för eh, jag hade ju lite av samma situation jag Gick väl också lite av min egen väg och var inte direkt någon del av någon populär liten grupp eller något sådant. Så ja det finns en viss igenkänningsfaktor i den här filmen. Det är en sak som är säker. Och med det sagt, ja, jag tror ingen av oss var fullt så udda som de här är. Men äm, det är ju å andra sidan meningen med filmen. För hade det varit för ordinärt så hade det ju inte varit särskilt spännande. Nej, då hade man ju lika gärna kunnat äh, sitta och titta på äh, hemmavideos som äh, <skratt> mamma och pappa hade spelat in från äh, den tiden istället. För det hade varit ungefär lika intressant. Så äh, nej, det, det är skönt att de har skruvat till det lite grann för annars hade det blivit lite för tråkigt för min smak, tror jag. Men å andra sidan är det ju just där som skärmen sitter- för trots att det är tillskruvat, överdrivet- eller draget till det absolut mest extrema- så är det ju fortfarande identifierbart. Jag känner ju fortfarande igen mig- kanske inte i den specifika situationen- men känslan som den framkallar. Att sitta på ett prov- och bli häcklad. Eller vara den som får utstå en del kommentarer och åsikter om hur man är klädd och så vidare och så vidare. Fasten att det är så överdrivet så är ju allting där. I destillerad form skulle man kunna säga. Ja, det är ett bra sätt att förklara det där. Ja. Det är en film som går i den här balansgången att man kan bibehålla... Eh, verklighetsstrogna element som eh, gör att man känner igen sig i situationer och personer men samtidigt liksom skruva till och överdriva eh, vissa saker i historien och eh, huvudrollerna och dylikt för att eh, göra det lite, lite mer intressant och bara skapa en, en wow-känsla. Så det, det är ju någonting som den här filmen eh, har gått om. Ja, och nu har vi ju gått som katt kring het gröt alldeles för länge. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, till idag har vi ju sett på Napoleon Dynamite från 2004 i regi av Jared Hess och med manus av Jared och Jerusha Hess. Och om jag förstod det rätt så var det här verkligen en småfilm från början. Det var inte alls tänkt att det skulle bli en stor biosuccé eller något sådant utan det var en, ett passionsprojekt helt enkelt som plockades upp och blev ett kulturfenomen. Ja, det så vill jag förstå det också. Jag tror inte att eh, MTV var inblandad från eh, första början i den här produktionen utan eh, de plockade upp den här i ett senare skede och gav den en, en hel del publicitet och ja, sen har det bara växt till en, en kultfavorit och har fått ja, extremt mycket positiv press och har ju definitivt skapat väldigt mycket följare och fans som lever för den här filmen på ett sätt på gott och ont men mestadels gott tycker jag Ja, det får man väl ändå säga. Jag menar, den är charmig trots att den har en hel del konstiga budskap också. Men mm. å andra sidan, budskapen är ju snarare från specifika karaktärer. Och filmen är inte gjord för att vi ska direkt sympatisera- med några av de här karaktärerna. Den är ju verkligen gjord för att man ska känna att- jo, men den här killen- kanske vi inte ska följa råden för- för det är uppenbart att han inte har- en aning om vad han snackar om. Mm. Och det är väl det som är den stora skärmen här- att det är uppenbart vilka vi ska hämta visdom ifrån- och uppenbart vilka vi inte ska göra det- utan vi ska sitta och skratta åt istället. Ja, just det här med, med skratten gör mig lite- jag vet inte, förvirrad när jag ser på Napoleon Dynamite för jag vet inte riktigt vad som är meningen med en hel del av scenerna om jag, det är tänkt att man ska skratta åt de här personerna eller skratta med dem eller vad det är tänkt för ibland så känns det nästan som eh, filmskaparna bara vill göra narr av de här personerna. Och ibland så lyckas man skapa riktig medkänsla till mm. precis samma personer. Så jag, jag, jag tycker att det är lite inkonsekvent där. Men eh, jag känner, blir lite kluven till, till filmen just i, i den meningen. Ja, jag kan ju definitivt förstå vad du tänker. För um, där är ju scener som är briljanta. Där man, precis som du säger, både känner med och ändå kan skratta lite åt karaktärerna- men ibland så blir det väldigt underligt om man vet inte riktigt vad som var meningen. Ett skämt som de gör en väldigt stor grej av är att någon har köpt en tidsmaskin över internet. Mm. Och det är ett sånt här skämt som jag inte riktigt vet. Var hörde det hemma egentligen? Det känns som en, en sketch som någon har skrivit och sen har de bara letat sig in i manuset här. För kontra mycket av resten av handlingen så känns det verkligen... Ja, som någonting helt annat. Det är bara att karaktärerna helt plötsligt tar sig tiden att, att spela upp den här sekvensen. Och missförstår man inte, den är rolig på sitt väldigt speciella sätt. Men samtidigt känns den annorlunda jämte resten. Ja, det, det här med sketcher har jag funderat på en del när jag såg om Napoleon Dynamite här. För det, det kändes som en riktig sketchfilm det här tyckte jag i alla fall att eh, det är ju ingen egentlig handling utan man bara har liksom tänkt ut roliga situationer och sätta de här personerna i mm. och sen gjort filmen så är det en långfilm i sketchformat där den ena eh, sketchen avlöser den andra och sedan har man då försökt hitta någon eh, sorts tråd som binder allt tillsammans i form av en, en ganska så tunn handling om man ska vara ärlig Ja, manuset är ju inte särskilt tungt. Den saken är ju säker. Och jag tycker inte det gör särskilt mycket i den här situationen. Mm. För det är nästan charmen med den här filmen. Att det verkligen spretar åt alla håll. Det är ju en viss typ av realism där. Livet är ju inte en eh, snävt skriven historia som har en tydlig början, en tydlig mitt och ett tydligt slut. Mm. Tvärtom så ska ju det här vara... En kort tid i de här karaktärernas liv. Och då händer det en massa saker som kanske inte leder någonstans. Precis som att saker händer i tillvaron som inte leder någon särskild stans Och det är ju ett vågat sätt att göra en historia på. Därför att man kan bli frustrerad av att ja men varför slängde ni in de här trådarna när de inte leder någonstans och det kanske inte ens leder till ett skämt. Det är skämtet att det inte är ett skämt. Och ja, Jag kan tycka att det är det unika med den här filmen att den är så speciell Men hade man gjort fler filmer med exakt samma format Så hade man tröttnat extremt fort För det är en ganska frustrerande berättartyp Om man hade utsatts för den i betydligt större skala Här är det en film på mm. en och en halv timme det är tillräckligt lite för att man ska tycka att ja, Jan, det här var ju originellt, nu vill jag inte ha mer. Ja det måste jag ju hålla med om och jag ska ju säga att det, det förklarar mina känslor ganska väl när jag satte mig ner och skulle se Jared Hess nästa film som ju blev Nacho Libre som i stort sett är andemeningen en uppföljare för det är ungefär samma styrk på berättandet och karaktärerna att det är väldigt tunn story, lite sketchformat och väldigt eh, märkliga och smått överdrivna karaktärer och där kände jag ingenting i stort sett. Jag var färdig med den här typen av film. Det räckte med Napoleon Dynamite för min del så eh, Nacho Libre det, den la jag väldigt snabbt åt sidan för det, det fungerar inte längre. Det, det var gjort redan känner jag. Ja det jag kan tänka mig att det berodde mycket på att i Nacho Libre så är det ju betydligt större skådespelare. Jag menar, bara huvudrollen spelas ut av Jack Black. Och honom är man ju van vid att se i andra filmer- ...och i komiska filmer. medan många av skådespelarna här känns ganska nya. Jag menar, det är de inte. Många av dem har varit med i en hel del andra filmer och tv-serier. Men de kändes nya och annorlunda här- Mm. Och det gav nästan ett litet dokumentärt intryck- av att det här är någons faktiska skruvade tillvaro. Jag menar, den, den ger ju inte sken av att faktiskt försöka vara en dokumentär- men den lyckas ju ändå på något sätt fånga de här- väldigt, väldigt vardagliga situationerna- som mm. vanligtvis inte porträtteras i en film- därför att de är så vardagliga och tråkiga- och den enda anledningen att de är intressanta här- det är för att de är tillskruvade på något sätt. Mm. Medan Naturalibre känns mer, i mitt tycke, som en tafflig komedi. Ja, precis. ja det, det håller jag med om till punkt och pricka där. Anledningen till att Napoleon Dynamite fungerar är att den är ändå relativt jordnära. Den, den känns verklig i den här verkligheten som ändå är lite bizarr och konstig. Medan Natural Libre det blev mer i, i större format med större skådespelare. Och det, det tog liksom den här verklighetsaspekten bort från den filmen och det, det var det som gjorde att den inte fungerar riktigt tror jag faktiskt. Så det håller jag ju verkligen med dig om det. Dessutom drar de ju saker till sin spets så enormt mycket mer i Nacho Libre. Jag menar det är ganska extrema situationer som dyker upp i den filmen. Och jämför man då med Napoleon Dynamite så är den ju så extremt mycket mer överdriven. Och det... Orkar man bara till en viss gräns och då skulle de kanske ha valt en annan huvudrollsinnehavare än Jack mm. Black. För han är ju väldigt speciell. Jag menar jag gillar mycket av det som Jack Black har gjort just därför att han har en, en viss stil och ett visst sätt att leverera komiska repliker och så vidare och så vidare. Men han behöver strama tyglar för att verkligen fungera. Och i Nacho Libre så får han köra nästan fullt ut. Och då blir det alldeles för mycket, alldeles för fort. Och man tappar intresset lite för tidigt för filmens bästa. Verkligen. Här i Napoleon Dynamite så har man gett rollerna till skådespelare som verkligen klarar av att prestera det här väldigt vardagliga just för att de är lite nybörjare på sin genre och de är mest sig själva lite grann i en tillskruvad form mm. medan eh, Nacho Libre, det, det blir bara roller mm. och speciellt när en person som Jack Black ska försöka sig på att vara latinamerikan av någon anledning där också, med en ganska så hemsk dialekt som han försöker sig på med där också nej, det, det blir bara fel, det, det känns inte ens i närheten av samma sak som, som man känner för Napoleon Dynamite, även om denna filmen har sina brister också. Men innan vi lämnar Natural Libre och går vidare på filmen som vi faktiskt har tittat på, <laughs> det finns en sak som är betydligt värre än Jack Blacks dialekt. Ja så ja, jag kan tänka mig en hel del, men vad är det du tänker på den? Hans ähm, tangorabatt. <laughs> ah, ja, den är inte värre än dialekten, måste jag säga. Den är, den är ganska skön om du frågar mig. Jag håller inte med dig där, men ähm, det är lite som att jämföra pest och cholera. Det, Det finns ingen vinnare, vem som än vinner. <laughs> Nej, alla har vi våra speciella smaker och smaken är ju som baken så eh, vi får låta våra åsikter gå eh, lite isär där angående Jack Blacks ansiktsbehåring <laughs> i den filmen tror jag. Ja det tycker jag, för eh, vem som än vinner så har vi båda förlorat. Det, det är trots allt Nacho Libre vi pratar om. Ja det är sant, så låt oss ge oss tillbaka till eh, ämnet som vi faktiskt ska prata om idag här. Jag är tillbaka ut på landsbygden och um, det är väl hög tid att vi tar en titt på um, vad handlar egentligen Napoleon Dynamite om? Jo, filmen handlar om Napoleon Dynamite som är en alienerad tonåring som bor tillsammans med hans äventyrstörstande mormor och nördige vuxne bror. Napoleon är en udda egensinnad kille som ingen verkar förstå sig på. I skolan är Napoleon utstött och mobbad och där hemma får han inte heller någon uppmuntran och det uppstår jämt konflikter. Än värre blir det när Napoleons mormor råkar ut för en olycka och hamnar på sjukhus. Bröderna Dynamite kan ju inte riktigt ta hand om sig själva så Napoleons morbror flyttar tillfället in för att ta hand om familjen. Med denna översittare i huset blir Napoleon allt mer olycklig och han känner att morbror Rico är ute efter att förstöra hans liv. Men i skolan träffar han Pedro, en ny elev som är lika udda som Napoleon själv och det börjar utveckla en speciell vänskap dem emellan. Dessutom får han kontakt med Deb, en annan skolkamrat som är lika utstött som Napoleon. Tillsammans med sina nya vänner börjar Napoleon tro att allt är möjligt. Till och med att få Pedro val till elevrådsordförande. Och det var en sak som slog mig när jag såg de här tre stå och snegla på de coola kidsen. Det är nästan som en ännu nördigare och ännu mer mobbad version av Harry Potter. Ja, så kan man ju säga det. Ja, det, det, det är väl en ganska bra bild av det hela. För det, det är ju lite så. Det är ju Harry, Ron och Hermione i en väldigt annorlunda tappning den här gången. Och med betydligt mindre magiska krafter som de kan använda mot sina motståndare och fiender i den här filmen. Men men, uh, ja, jag förstår likheten där, <laughs> ja. Ah, fast om man lyssnar på Napoleon så säger han ju ett och annat som nästan låter som. Akta dig, jag är en trollkar. Helt plötsligt kanske det kommer en förbannelse flygande. För han är ju lite um, mytomanisk om vi säger så. Han antyder att han har gjort saker, träffat folk eller varit med om det ena eller det andra för att få sig själv att låta lite små häftig mm. till priset då att han låter ännu tumtigare än vad han <laughs> faktiskt är. Ja, ja, ja, ja. Jag bara hans jakthistorier där som man berättar i omklädningsrummet för de coola grabbarna är en speciell scen där som verkligen belyser hur han desperat försöker att få poäng med, med de populära snubbarna men misslyckas helt brutalt hur han än försöker där. Nej, det är lite tragiskt men ändå roligt det är, det är en tragikomisk figur det här egentligen. Jo men det är där man kan börja känna den här igenkänningsfaktorn för vem har inte vid något tillfälle Försökt berätta någonting man har varit med om. Men försökt också att eh, ja, skarva lite på historien. Utveckla den. Få den att bli eh, lite intressantare och lite coolare än vad den faktiskt är. Till den nivån kanske när det börjar bli uppenbart att det här är nog eh, ganska mycket på i slutändan. Men själv är man så investerad i att berätta historien att man... Jag tänker inte på hur löjligt det låter för någon annan. Aj, aj, aj, det är den stora faran där man ska ju alltid eh, lyssna på sig själv medan man pratar och försöka förstå sig på hur det låter också. Mm. Och speciellt när man ska dra såna här rövhistorier som Napoleon <laughs> försöker sig på. Så eh, nej, det, det blir ju lätt väldigt eh, uppenbart. Överdrivet och det är ju någonting som symboliserar Napoleon ganska väl. You know? Jag kan ge ett litet tips just på tal om att skarva historier här nu. För um, om man försöker komma undan med någonting som låter väldigt udda eller är väldigt överdrivet. Då måste man se till att resten av historien är extremt jordad i verkligheten. Tumregeln är att ju mer udda, desto mer jordat måste allting annat vara. För eh, annars blir det övertydligt att man antingen ljuger, överdriver eller hittar på. Mm, ja visst är det så. Och eh, Napoleon han försöker ju ändå relativt väl i alla fall. För han har ju alltid svar på tal om folk försöker eh, avslöja hans bluff och han har fullständigt levt sig in i sin egen lögn- och vet precis liksom eh, vad han har gjort i den här hittepå Men eh, han har ju inte grundat lögnen tillräckligt i, eh, i sig själv, så att säga. Så bara genom att han är Napoleon- så känns det ganska omöjligt det han berättar i alla fall. Så där är ju hans brist att han inte har- grundat historien i vad han egentligen är kapabel till. Ja, och han har väl dragit så många skrönor redan att ingen tar honom på allvar och det gör ju att han överdriver lite till i hopp om att, jo men nu blir ni väl imponerade? Nej, vi tappar bara intresset ännu mer. Eller rättare sagt hans klasskamrater gör det. Ja, jag, jag blev fascinerad. Jag tycker det är väldigt roligt att höra hans skrönor. Men det är ju inget annat än skrönor, trots allt. Just det med hans hitta på berättelser, det tog mig själv lite tillbaka till barndomen faktiskt. Och jag hade en skolkamrat som var lite grann åt det hållet att han gärna spädde på berättelser med saker som. Inte kunde ha inträffat ens i en fantasi och bara spädde på spädde på oss. Ja, där, där kände jag verkligen igen mig i den situationen. där och det, det var väldigt underhållande för mig. Där, där var jag verkligen tillbaka i, i högstadiet igen faktiskt. Men på tal om lögn så är det väl dags för oss att börja titta på våra karaktärer. Och mm. Vi var ju redan inne och nosade på Napoleon så vi kan väl fortsätta den titeln. Och det är ju en väldigt fascinerande figur det här. Jag menar från det första vi ser honom när han stiger på skolbussen. Där han sen sitter och drar en actionfigur efter bussen fast bunden i en fiskelina. Jag trodde första gången jag såg det där att han var lite efter så att han var en ja, små unge i en nästan vuxen mans kropp. Men sen visade det sig att han bara är lite udda. Så uddat till och med ungarna som är i den där åldern där sånt brukar hända. Titta lite snett på honom. Ja, ja ja ja vilken inledning och vilken presentation av Napoleon Dynamite är där. Jag, jag blev lite så här småchockad första gången jag såg den här filmen faktiskt. <laughs> och jag det tänkte, oh, jösses, vad är det jag har gett mig in på här? Ska det bli en sån film nu helt plötsligt? Um, det var jag inte riktigt beredd på. Men sen så började det nyssas upp lite mer att uh, han är inte bara... Den Napoleon utan han har ju lite andra sidor också som tur är men ja han är ju verkligen lite udda och ja jag vet inte han är ju för det första den enda eh, lite mer äldre tonåringen på, på bussen där de andra är betydligt yngre och det är lite där han hör hemma mentalt så det är ändå en rätt så hyfsat passande –presentation av Napoleon. Mm. Men de andra ungarna i bussen– de –verkar ju se honom med lite skräckblandad förtjusning. De är <laughs> både lite småredda för honom– –och sen tycker de att han är lite smårolig samtidigt. där. Så ja, jag vet inte riktigt vad om det är någon som vet– –vad de har Napoleon Dynamite egentligen. Nej, han är väl den spretigaste av karaktärerna– –för de andra faller ganska tydligt in i ett mönster– Mm. Sen har han ju fasta karaktärsdrag, det har han ju. Men eh, i jämförelse med hans bästa vänner som är väldigt tydliga med vad de är för några och var de står så hoppar han ju väldigt mycket runt. Och det är lite charmen med honom, att han är en tydlig stereotyp av en obekväm tonåring med ganska många barnsliga idéer fortfarande. Men mm. samtidigt så är han ut och flackar på lite andra ställen där man kanske inte hade... Riktigt väntat att han skulle dyka upp. Mm. Och det uppskattar jag faktiskt för det gör det intressant att följa honom. Ja, ja, precis. Jag fick ju känslan när jag såg filmen att det här är ju verkligen en kille som desperat försöker hitta sig själv lite grann, både mm. sin plats i tillvaron och vem man är som person. Han verkar inte riktigt veta det så. Därför lever han mycket i sin eh, inre värld, sin eh, drömvärld och fantiserar och ritar och ja, försöker hitta eh, sig själv med hjälp av eh, sitt idealjag som han målar upp om sig själv mm. på något vis där. Och sedan jag försöker hitta det han är bra på, det han kan och det han brinner för under filmens lopp där och, det tycker jag är en mycket intressant resa att följa. Vi kan ju också nämna att han kommer att hitta någonting han är ovanligt bra på. Mm. Mer än han kanske var beredd på in sig själv. Men vad, hur och varför det kommer vi att undvika därför att det skulle vara en alldeles för stor spoiler. För scenen där han eh, verkligen tar de här nya talangerna till nya höjder. Den är obetalbar, den måste man verkligen se för att förstå och uppskatta. Ja, verkligen. Ja, det, det var så oerhört skönt att se den här nedtryckta och misslyckade personen få lite upprättelse i, i filmen. lopp, vilket han ju som du antyder faktiskt får. Mm. Och ja, det var så tillfredsställande och det var oh, nästan lite smått rörande när eh, han faktiskt liksom, han lyckades liksom, och han fick människor med sig och det, folk uppskattar honom för någonting som han har gjort så han har presterat någonting eh, det, det var faktiskt kraftfullt mm. på sitt vis där och eh, det är ju verkligen filmens höjdpunkt det, det är en sak som är säker det är ju en sak jag vill ta upp om honom nu som vi inte brukar ta upp så här specifikt med karaktärer. För vad de har på sig brukar inte spela så stor roll. Men här är det verkligen talande för vad han är för en typ. För vad han har är i regeln en väldigt pösig t-shirt med något udda tryck på. Väldigt persiga jeans och snowjoggers av någon oförklarlig anledning, särskilt med tanke på att vi är mitt i sommaren. Jag menar, vi har väl själva haft snowjoggers när vi var små därför att det var på modet och man ansåg att ja, men det är väl jättebra att ha på vintern. Men nu är det både omodernt och ärligt talat ganska opraktiskt mitt i solgasset. Ja men oj vad bekväma de var att ha på sig om jag minns rätt i alla fall de här snowjoggers. Det, det kändes så gött att ha sådana på sig. Jag är nästan sugen på att skaffa mig ett par själv faktiskt. Men eh, i sommarvärmen mitt ute i, eh, i vad som mer, mest liknas som ett ökenlandskap där så kan det kanske inte vara det bästa att ha på fötterna men nej, man märker ju också att Napoleons familj kanske inte är överröstad med pengar och säkert handlar Kläder och annat på second hand butiker och dylikt så kan man ju inte vara så kräsen med vad man hittar där. Utan hittar man någonting som passar så, så köper man det helt enkelt. Och det är det som har skapat Napoleonstilen stil här tror jag. Och den stilen är ju säkert en av anledningarna till att folk undviker honom lite där på skolan. För som sagt, han sticker ju ut kanske inte på det där smickrande sättet. Så har han ju en väldigt speciell frisyr- och ett par enorma glasögon. Mm. Och slänger vi då dessutom in ja, lite mytomani, lite överdrifter och en hel del väldigt udda uttalanden, så har vi ju en väldigt speciell karaktär. Nej, han kan ju inte vara lätt att umgås med för eh, han är ju inte så socialt kompetent om man säger så. Han vet inte riktigt hur man knyter an till folk. Han vet inte hur man för ett normalt samtal han har ingen som helst koll på människor, han kan inte läsa av dem riktigt eller någonting han är helt nollställd vad det gäller socialt umgänge verkar nästan som, Och Ja, nej, det, det kan inte vara lätt att vara i Napoleons sällskap. Det kan absolut inte vara lätt att vara Napoleon i det här fallet. för Han, han försöker ju åtminstone, men han vet inte eh, riktigt vad han gör för fel. Men eh, det är en speciell kille som sagt och han har ju dessvärre ett rätt så rejält humör också för han är ju trots allt en hormonstinn tonåring så han har ju en förmåga att bli förbannad och ryta till emellanåt och allmänt butter och vresi och lite så så det, det hjälper ju inte saken heller så egentligen måste det vara ganska svårt att tycka om Napoleon Dynamite jag får andra i det här samhället i alla fall. Vi är väl mm. ganska förtjusta i honom just för att han är så udda. Men vi behöver ju inte umgås med honom heller så det är kanske därför som vi, vi har lite överseende. Han är ju verkligen som någon som inte har alls koll på vad social interaktion är. Saker som är ganska grundläggande att man säger inte så för det missuppfattas så lätt eller det där kan låta som fruktansvärt fel om det kommer ut på det där sättet. Han har ju ingen aning och om det beror på att han har hållit sig för sig själv i större delen av sin skoltid eller vad ingen aning men antydan är ju att han är lite av en ensam varg och att det är först nu som man börjar få vänner egentligen. För vi har ju den här debb som kommer och försöker sälja ja, nyckelringar och annat. För att finansiera sina framtida högskolestudier. Och även den väldigt tyste och tillbakadragna Pedro. Som man också kommer att tycka väldigt mycket om just därför att de är alla tre så obekväma. Att de kan mm. bli bekväma med varandra. Ja, precis. Det, det är liksom grejen som fogar dem samman. Ingen är ju kapabel att föra ett normalt samtal eller knyta sig an till folk, precis som Napoleon. Så det är så de finner varandra egentligen och det är ju så de växer under filmens lopp. för tillsammans så börjar de ju lite förstå hur det här med interaktion och människor fungerar för ingen kunde ju det från, från första början och så blir det lite så här ta fatta försök och föra samtal och göra saker tillsammans och det ena leder till det andra och till slut så blir de ju ändå hyfsat socialt kompetenta i alla fall sinsemellan. Ja, men man ser ju att Napoleon har en väldigt tydlig utvecklingskurva även om han inte har den tydligaste eller den som når längst under filmen. Jag skulle vilja säga att hans vänner utvecklas betydligt mer men de hade ju inte gjort det om inte han hade knuffat deras utveckling i rätt riktning. Sen att han inte är medveten om att han gör det det är ju en helt annan sak. Men han är ju en viktig faktor och han visar ju en slags optimism som de två andra inte har. Och det är väl snarare därför att han är så inne i sin fantasivärld och så övertygad om att han är bättre än vad han faktiskt är som gör att de andra blir lite inspirerade att våga ta för sig. Mm. Jag, jag är väldigt förtjust i den här karaktären och ja, det beror väl till stor del på att han också tycker om att teckna. Sen kan vi väl diskutera hur bra han tecknar för han får ju en hel del beröm av sina vänner där. Och jag undrar om de verkligen menar det eller om de bara har extremt dålig smak. <laughs> Jaha, nu har du blivit konstkritiker här också men. <laughs> ja, han han ritar ju mycket och gärna verkade som och ja, jag vet inte riktigt heller hur jag ska placera hans <laughs> konstverk här men det är roligt att han försöker i alla fall så jag ger honom MBG eller A+, eller vad det nu heter betygssystemet nu för tiden bara för försöket, han han vill och jag tycker om att han vill där. Sen eh, håller det kanske inte din nivå i, i tecknandet, det, det måste jag ju erkänna. Men det är ju väldigt fantasirika figurer <laughs> som han, eh, han ritar där. Det, det måste jag ju säga i alla fall. Ja, jag måste ju påstå att jag kanske inte har äm, A plus på mitt tecknande heller. Men äm, jag vill ju påstå att jag har kommit en bit längre än Napoleon har gjort. Det är ju lite speciellt som sagt och det är väldigt fantasifullt. Och där är ju en scen som är helt lysande där um, Deb har börjat att söka kontakt. De har börjat att få en vänskapsinsemellan. Och han sitter på trappan till skolan och ritar. Och hon frågar, vad är det för någonting du ritar? Och han svarar lite obekvämt, det är en ligur, det tuffaste djuret jag vet. V vad är en liger för någonting? Ja, en kombination av ett lejon och en tiger. han säger det så liksom självklart också. Alltså, ser du inte det? Vet du inte vad en liger är? Du är dum i huvudet liksom. <laughs> ja, det är. Han gör ju ganska så mycket för att stöta bort sina vänner egentligen. Men ändå så håller de sig kvar vid varandra. Och det är ju bra det. För sen så blir det ju lite annat ljud i skällan. Och Napoleon visar att han trots allt... Har ett gott hjärta därin och vill sina vänner så väl. Jo men det tycker jag man ser ganska tidigt för när Deb dyker upp första gången. Det är ju då hon säljer bland annat de här nyckelringarna för högskolestudier. Mm. Och då uppstår det ju en situation där hon helt plötsligt bara sticker därifrån. Hon glömmer sina grejer kvar. Och istället för att bara dumpa dem någonstans eller låta dem stå eller något sådant så drar han ju dem med sig till skolan. Han får förvarar dem i sitt skåp och han letar upp henne och ska försöka säga du jag har dina prylar så du inte blir av med dem. Sen uttrycker han ju sig på det absolut mest klumpigaste utav sätt innan hon fattar vad det är han menar och ja, mm. följer med honom för att hämta grejerna. Det är ju det första tecknet på att det håller på att utvecklas någon form av samförstånd de emellan. För, trots att han fick henne att springa iväg, så bryr han sig tillräckligt ändå. Ja, här visar ju Napoleon verkligen att han har ett hjärta och han vill gott men han kan inte för fem öre riktigt få fram sina känslor och det är ett extremt tafatt försök som man gör där i första början men det är ändå hjärtevärmande att se att han försöker och eh, Deb är ju minst lika obekväm i den här situationen som han är och därför blir det ju riktigt underhållande att se men ändå så hjärtevärmande som sagt. Att det, ja, det är, man märker ju vart det hela är på väg att de här håller ju på att hitta varandra som vänner. Ja, och det finns ju en hel del spännande att säga om det... ...men jag, jag tror vi väntar lite med att gå in på henne och um, avsluta Napoleon ordentligt först... ...för um, jag tycker att det är en väldigt stark insats utav John Heder som spelar rollen... ...för det är som du sa, han, han spelar nog mycket sig själv här... ...även om det är en extremt överdriven version av sig själv. Han är så uppenbart bekväm i skådespeleriet att det verkar nästan komma naturligt. Och jag vet inte hur mycket som faktiskt är han och hur mycket som faktiskt är rollen, men jag köper den omedelbart. Den är svår, den är obekväm och den är lite jobbig men samtidigt så finns det enormt mycket charm där och jag tycker att eh, John Heder är den som får det att funka. Menar, i händerna på en annan skådespelare skulle den här rollen förmodligen bara bli pinsam och jobbig. Och då hade filmen redan förlorat från första början- för är vi inte villiga att följa med Napoleon jag menar då hade man ju stängt av filmen efter fem minuter och det hade ju faktiskt varit lite av en förlust Ja verkligen, ja, det, är, det är ju John Hitter som bär upp den här filmen för hans prestation här det är precis det som krävs för att den här filmen ska gå hem och inte bara bli ett prakt fiasko hans sätt att liksom nollställa hela ansiktet och bara bli tom och bara stirra rakt ut i intet och vara den här totalt bortglömda tonåringen som är, bara finns i sin egen fantasivärld och lever runt här istället. ja det Bara den uppsynen är guldvärd. Ja, de har verkligen hittat rätt person för att gestalta Napoleon Dynamite för det här är riktigt, riktigt bra gjort och så allvarligt spelat. Mm eller rättare sagt inte spelat det här är ju verkligen icke-agerande, åtminstone det känns det så, att det här är en riktig person ändå, trots att han är så bizarr så känns han ändå så verklig och mycket av det ska gå till skådespelaren här tycker jag. Jo men han spelar den precis som du säger, väldigt allvarligt det är inte så att han blinkar mot publiken och säger, haha här överdriver vi för att det ska vara roligt Hehe. Utan han är verkligen rollen. Han spelar den precis som att, jo men det här är en äkta person. Han agerar så här. Han tycker så här. Och det gör ju också att man kan ta det på ett helt annat sätt än någon som uppenbart överdriver för att locka till skratt. Då känns det så enormt syntetiskt. Och tyvärr måste jag säga att många moderna komedier ramlar på just det hindret- att huvudrollsinnehavaren hela tiden medvetet eller omedvetet nästan blinkar åt publiken. Mm. Det är den största faktorn som kan göra att man ramlar ut ur en historia. Därför då, då tappar man den här inlevelsen som den ska försöka bibehålla. Illusionen bryts. Och är det någonting som John Hidor gör här så är det att bibehålla illusionen. Och det är extremt imponerande. Dessutom hörde jag att han hade fått ganska lite betalt för den här rollen eftersom att det var en mycket mindre film i början så att han fick eh, omförhandla sitt arvode efter att den blev ett kultfenomen och tjänade betydligt mer pengar än vad man hade räknat med. Ja det var en stor grej av det hela. Jag tror bara han fick ett par tusen dollar eller någonting för rollen där om det ens var det. Jag minns inte riktigt men det blev en stor process av det hela jag tror det till och med blev folkstorm att folk började höra av sig till bolaget och liksom kräva att John Hero skulle få upprättelse mm. och det liksom det blev riktigt dramatiskt men till slut så så blev det förhandlat och han fick lite royaltypengar mm. för sin insats här och det är han ju sannoliken värd. Jo men han är hjärtat i den här historien. Mm. Sen att han är ett lite annorlunda hjärta jämfört med vad man kanske hade förväntat sig. Det är en del av charmen. Men eh, rätt så snabbt så upptäcker ju Napoleon att eh, han och Pedro, de, de är ju vänner helt enkelt. Mm. Det går ju ganska ögonblickligen. De bara träffas där när Pedro får sin eh, introduktion som ny i skolan. Och, och sen är de bara där och är vänner och kanske bara står och stirrar rakt ut i tomma intet men de gör det tillsammans. <laughs> Ja och äntligen har de någon att sitta med i matsalen för mm. de var väl de här två som satt på varsitt bord och ingen annan ville sitta med och nu kan de sitta tillsammans istället, det, det är härligt när sånt händer, det, det är nästan lite magiskt. Även om det är väldigt udda-magiskt och lite pinsamt-magiskt- så är det ju fortfarande magiskt. Visst är det ju det. Och eh, där känner man sig verkligen riktigt obekväm- I, i början av deras relation- när de liksom trevande försöker hitta varandra- och kanske hitta på någonting att säga. <laughs> att eh, oh, man skruvar på sig lite- nej men säg någonting då. <laughs> Men eh, det behövs inte i den relationen egentligen utan de, de är trygga och nöjda bara genom att ha lite sällskap helt enkelt. Jo och det är ju viktigt här att påpeka att Pedro är naturligtvis latinamerikan och det gjorde ju att jag åtminstone till en början trodde att ska det föreställa att han inte kan språket så bra så att han sitter och är tveksam till vad det är han ska säga därför att han inte riktigt förstår vad Napoleon säger. För i början är det verkligen sitta och stirra och Napoleon är den enda som snackar. Och Pedro ger ganska korta och ganska så svävande svar. Men snart inser vi ju att han är, han är bara väldigt obekväm med allt och alla. Så det är väldigt fascinerande att han kommer att ta beslutet att jag vill bli elevrådsordförande. För snacka om att det är kanske en lite udda position för en introvert. Ja men eh, samtidigt så vet jag inte riktigt om jag skulle vilja tillskriva honom som en, en sann introvert. Jag vet inte han verkar bara vara väldigt tystlåten och fåordig mm. men han vet ju verkligen vad han vill. Och han verkar ju inte riktigt vara rädd för att försöka nå de målen så fort han kommer på det. För han säger, åh, oh, titta, där var ju en trevlig liten flicka där. Ska vi bjuda till balen kanske här? Varför ska du göra det, säger Napoleon. Det är den mest populära tjejen i skolan. Ja, varför inte? Det är värt ett försök. Jag, jag, jag gör någonting lite speciellt för henne så får vi se hur det går. Så han är ju inte rädd i den bemärkelsen och... Han, kan ju eh, åtminstone försöka agera med andra människor och, och söka kontakt och han är, han är ju väldigt normal i det avseendet så att säga Jo då har du ju rätt i och i just det där fallet med att han ska försöka fråga den här väldigt populära tjejen om hon vill följa med på balen de kommer ju överens om att det bästa sättet att eh, fråga en tjej om någonting det är ju att ge henne en torta eller en kaka <laughs> eller någonting sådant och då har Pedro verkligen stått och bakat världens så här gräddtårta. Nej, men det, det är en liten spännande historia just med tårtan där, måste jag ju säga. Men eh, som man tänker, man, man gör någonting som man är bra på och visar att man har någon, någon färdighet och visar att man tycker om eh, någon annan genom att, att göra någonting speciellt för den personen. Så själva tanken tycker jag inte det är, är något fel på där, men... Eh, Ja, det är ju ändå lite speciellt om man hade kanske hajat till om man öppnat dörren en, en dag och helt plötsligt sett en, en gräddtårta bara stående där med ett hjärta och en snam i. Ja, och en stor del av problemet där är väl att han har Napoleon som sin chefsstrateg i livet. För som sagt var, han är inte riktigt så här bevandrad i sociala normer och hur man är socialt kompetent. Så han kommer ju med lite udda förslag och eftersom Pedro inte heller är särskilt bevandrad och Napoleon låter som att, jo men han vet nog. Ett och annat den här killen så är det väl väldigt lätt för Pedro att följa hans förslag. Och um, hur det går det får vi låta vara um, osagt men vi är ju fortfarande ganska tidigt in i filmen vid det här laget så uh, det hinner ju hända en hel del till efter tårtan. Och uh, ja som sagt locket på ja det, det är väl lika bra men att det blir en del konstiga idéer och på hit det kan man väl säga i alla fall att det, det blir inte bara tårta det blir en massa andra grejer och en massa skumma planer för att genomföra de här också så det kan man ju förberedas på i alla fall och Pedro som karaktär är ju betydligt fyrkantigare än vad Napoleon är han mm. är hela tiden den här tysta och lite obekväma typen som Ja, har en hel del som han vill men har lite svårt att uttrycka sig. Och visst, han växer ju under filmens lopp. Han är ju den som försöker nå en viss position där Napoleon då ställer upp för att hjälpa till. Och vägen är ju inte helt bekymmersfri, men... Han utvecklas ju en del, men det är mer på insidan som antyds utåt. Det är ju inte så att han helt plötsligt sprudlar ut av liv och är väldigt utåtriktad eller något sådant. Men man kan ändå se att han eh, försöker mer och mer ju mer han uppmuntras att göra det. Jo men visst, det, det går ju inte från eh, 0 till 100 på två sekunder direkt här. Utan det tar ju lite tid och det förstår man ju. För Pedro, han är ju lite av utbehöringen, han kommer ju från... En helt annan kultur in i den här världen. Och ska förutom sitt sociala handikapp. Lära känna den amerikanska kulturen lite mer. Och hur de gör saker. Och det är ju ett extra hinder för, för Pedro. Och det, det är någonting som gör lite extra. Men samtidigt så tycker jag ändå att det finns stereotypvarning. För Pedro i den här filmen. För det är ju mycket... Lek med just det latinamerikanska här. På både gott och ont vill jag säga. Vissa saker tycker de har löst väldigt bra. Just med kulturkrocken. Att han är van att göra saker på ett visst sätt. För så gör man bara där han kommer ifrån. Och sedan är det något helt annat i Amerika när han väl kommer dit. där. Men samtidigt är det vissa andra grejer som... Bara ett till för att göra honom och hans släkt i åtlöje känns det som att det mer honar det latinamerikanska. Nej det, det känns inte så trevligt i mina ögon i alla fall. Jag vet precis vad du menar. Det är, det är små detaljer här och där som sticker till lite för mycket. Där man undrar, vill ni bara antyda någonting eller vill ni påstå någonting? Mm. Det är svårt att veta exakt vad filmmakarna hade i åtanke. Och lite obekväm kan man bli här och där. Men inte till en extrem nivå skulle jag vilja säga. Det är ett, det är ett litet muller i bakgrunden för mig. Men det finns där och man ska ju definitivt vara medveten om det. Jag vet inte om hans kusiner är ett av de här problemen som du tänker på. Men jag måste personligen säga att jag blev väldigt förtjust i de här killarna. Mm. Även fast de inte säger någonting mer eller mindre under hela filmen. Jag tror de har någon enstaka liten sån här replik här och där- som bara är ett litet påstående eller en liten grymtning. Men bara deras närvaro, deras stil och hur annorlunda Pedro de är. Och trots det så verkar de, ja, tycka lite om Napoleon och Pedro. För um, de är ju väldigt mycket på deras sida även om de håller sig i bakgrunden. Jag vet inte riktigt heller vad jag ska säga om, om de här kusinerna. Men det är som med filmen i helhet att... att... Det pendlar mellan att vara lite plumpt och vara rätt så träffsäkert och underhållande. Så jag tycker att kusinerna de är ju rätt så stereotypa i sig att de, de är ju ska vi säga, de tuffare i den här filmen. Det är ju nästan som Latino gangsters mm. Att de åker omkring i sin lowrider och bara är allmänt tuffa- och försöker ha respekten med sig och det är den attityden på det hela. Men samtidigt är det en skön kontrast till just Pedro- att det ändå är två sidor av, av samma mynt- och sen så är det ändå en god sammanhållning i just släktskapet där som jag tycker är härligt att de ställer ju verkligen upp för varandra de accepterar ju direkt Napoleon för han är ju Pedros vän så då är han ju vår vän också och då hänger man bara ihop och gör allt för varandra helt enkelt så det är ja, det... Lite bra, lite mindre bra men ja, jag kan hålla med att de står för en hel del sköna eskapader i den här filmen. Jo, du har ju helt rätt med att det är några små element där som man direkt kan diskutera om det är bra eller dåligt- jag satt och funderade lite på att hade de här två varit två vita killar istället så hade vi knappt reagerat. Då hade det bara mm. varit två tuffa killar som var rakade på huvudet och körde lowrider. Vi hade inte övervägt eller reflekterat särskilt mycket om det. Men just i och med att det är två latinokillar istället så börjar vi direkt att analysera och undra är det här bekvämt eller obekvämt? Ärligt talat så finns det tuffa killar utav alla etniciteter. Mm. Och visst, man kanske drar lite för hårt på just latinostilen. Det håller jag fullständigt med. Att man, man överdriver det lite för mycket. Samtidigt, jag menar, de är ju trots allt släkt med Pedro. Så då borde de ju vara utav samma etnicitet som Pedro. Och de är ju där. De är goda, ja ur vårt perspektiv är de ju goda så kan man alltid diskutera vad mobbarna på skolan tycker när de kommer glidande, men det är, det är en helt annan sak Ja, det är, det är sant som du säger jag är bara så trött på att se den här typen av latinamerikaner i film för det dyker väldigt ofta upp och Ja, jag har en tendens att bli lite irriterad. Det hade varit mycket roligare om det hade varit, säg Pedros lite äldre föräldrar som åkt kring i den här lowridern och varit lite sådär. Det hade kunnat ge en lite extra krydda åt det hela. Men ja, som sagt, det, man kan tycka vad man vill om det hela. Men det är ändå rekokillar så man kan ju ändå njuta av dem i den här filmen tycker jag alltså nu vill jag se en version där det är Pedros föräldrar som är lite hårdare och glider runt i en sån bil mm -hmm. det hade ju varit jätteroligt faktiskt sen har du helt rätt det här är ju den absolut mest typiska latinostereotypen och det hade ju varit bra att vi fick se lite andra typer också men vi har ju åtminstone Pedro här och vi kan ju inte påstå att han är den ultimata latinostereotypen direkt Ja, annorlunda måste man ju ändå säga att Pedro är. Så han är ju inte riktigt någon stereotyp här, definitivt inte. Så han, man leker lite med stereotyperna med Pedro men man gör ändå någonting eget med honom till slut. Och det, det är rätt så skönt att, att uppleva Pedro. Och han är ju för det första riktigt bra spelad här också av Efron Ramirez- att han är precis som John Heater som spelar Napoleon Dynamite. Han kör väldigt allvarligt komik i den här filmen. Och riktigt döda ögon precis som John Heater också. Att han bara är helt någon annanstans. Och är helt ut lippad på ett sätt, men ändå så jordnära. Jag vet inte hur de lyckas med det, men är äh, det, det är härligt att uppleva här också, tycker jag. Ja, absolut. Helt rätt. Jag, jag gillar verkligen Efrem Ramirez i den här rollen. Den är lysande och det är en bra bikaraktär till Napoleon. De kompletterar varandra väl och är samtidigt tillräckligt lika– –för att man ska förstå att jo, men det är vi mot världen, för vi förstår varandra– men vi kan ändå dra nytta av varandras styrkor och svagheter. Sen får de ju också uppbackning av sin tredje kompismedlem. Men det är ju tydligt att det är Napoleon och Pedro från start. Och sen går de därifrån och blir ännu starkare som en trio. Men eh, det är ju ganska nära att den här trion spricker relativt snart där. För så fort eh, nästa person kommer in i bilden så... Blir det ju ändå någonting som hotar vänskapen verkar det som åtminstone mellan Napoleon och Pedro där? Ja, det beror väl mycket på att de inte är riktigt säkra på vad deras relationer egentligen är för något. För det är ju naturligtvis Deb vi tänker på här. Och det lutar ju väldigt tidigt åt att hon ska vara ett slags kärleksintresse till Napoleon. Men han är inte riktigt medveten om det och det tar lite tid innan han fattar att Jo, men det kanske är så, och jag borde kanske ta hand om dig och vårda en sådan relation. Men då har den relationen förändrats lite för att Pedro också är inblandad. Och det blir ju en del förvecklingar där som inte blir bättre av att Napoleons morbror blandar sig i. Därför att han mm. är en sann försäljare som försöker sälja saker och ting som kanske Deb inte uppskattar så där jättemycket. <laughs> Särskilt inte när han säger att ja, Napoleon antydde att du kanske kunde tycka om eller behöva det här. Yeah. Och det tar han ju direkt och luften. Han har inte sagt ett ord om det utan det är, det är bara han som försöker utnyttja situationen. Och, ja, det finns en hel del att säga om morbror då, men men vi väntar lite med honom för... Det är fascinerande nog att hålla kvar vid. Ja, det tycker jag också. Det, det är ju verkligen en unik karaktär här. För hon är ju så extremt tillbakadragen åtminstone till en början. Men sen så genom hennes intressen och hobbies och det hon håller på med så börjar man så smått att förstå lite mer om vad det kan vara för en person- och Napoleon börjar ju lite grann förstå att det här är ju en person som jag tycker om att vara med och som får mig att känna mig kanske lite så här speciell och någonting jag borde utforska lite närmare. Det är ju någonting som tar extremt lång tid, det är väl inte för en Pedro börjar visa ett visst intresse som Napoleon börjar tänka att mm, det här är ju faktiskt någonting som jag också skulle vilja. Ja och vad det betyder om den saken det, det kanske vi ska hålla lite osagt för det skulle ju antyda för mycket om vad saker och ting lutar åt. Det, det skulle bli en för stor spoiler men det är ju ganska tydligt att hon tycker väldigt mycket om både Napoleon och Pedro mm. åtminstone när hon har börjat lära känna dem och umgås med dem och de har blivit ett kompisgäng. Och jag skulle väl vilja säga att egentligen är inte Deb lika socialt inkompetent som Pedro och Napoleon. Tvärtom skulle jag säga att hon är mycket mer medveten om hur man ska agera och var vissa saker passar sig och var vissa saker inte passar sig och så vidare och så vidare. Men hennes problem är att hon är extremt blyg. Och hon vågar inte ta till orda i de flesta situationerna. Jag menar det första vi ser av henne när hon står och försöker sälja saker vid dörren. Bland annat de här nyckelringarna. Så är det ju väldigt inövat. Hon har ju verkligen skrivit ett manus på vad hon ska säga. Och vad hon ska svara om vissa frågor dyker upp och så vidare. Det är så mekaniskt. Det är så mm. uppenbart inövat. Och man ser verkligen på henne hur obekväm hon är. Hon tycker inte om att stå där och ska sälja saker, men samtidigt vet hon hur viktigt det är att tjäna in pengar för att ha råd att gå på ja, universitet eller högskola. Så det är verkligen två extremt starka känslor och viljor som krockar där. Och till slut är det väl pinsamheten som vinner därför att Napoleon uttrycker sig lite klumpigt och um, hon tycker det blir lite för jobbigt. Blygheten vinner och hon springer iväg mer eller mindre mm. eller ja, går joggar därifrån är väl kanske en bättre beskrivning för det går väldigt fort men det är också väldigt samlat och kontrollerat mm, och väldigt stelt på ett vis Nej, det hon lider ju verkligen när hon måste ge sig ytar och sälja sina produkter och det känns döfött från början det här mm. engagemanget som hon tar där för Ja först och främst så kan hon ju inte riktigt sälja sina produkter för hon inte har, ja sälja mentaliteten, hon kan inte uttala sig ordentligt utan allting blir väldigt stelt och, och trist och sen vet jag inte hur mycket pengar man skulle kunna tjäna på att sälja nyckelringar och lite smink i den här Lilla hålan som de befinner sig i i alla fall. Jag vet inte om man kan få in till en eh, collegeutbildning i det här fallet. Nej jag håller mig lite tveksam till det men det är ett gott försök i alla fall. Hon försöker och ja är Deb för det. Men ja, nej, det, det känns så hemskt. Där lider man verkligen med henne, för man ser ju hur hon lider när hon står där, precis där hon minst av allt skulle vilja vara, just vid det tillfället när dörren öppnas och där står någon framför henne och nu måste hon sälja. Åh, oh, nej, det är riktigt kryper i kroppen där. Ja, det är ju inte särskilt kul att ställa sig framför en dörr och ringa på och sedan när det öppnar så ska man försöka sälja någonting till en person man inte har en aning om vad det är för en typ. Det är ju väldigt jobbigt och är man då dessutom lite blyg och lite socialt obekväm så blir det ju bara jobbigare och jobbigare. Så jag förstår ju precis hur Deb känner där. Det är, det är en sits jag tror vi båda har varit i vid något tillfälle i våra liv och vi, vi avundas henne inte det. Mm. Och saken är ju den att hon är ju den enda som verkar visa ja, något intresse för framtiden överhuvudtaget. Alla de andra eleverna verkar ju leva väldigt mycket i nu ut. Hon tittar mot framtiden. Bara det är ju värt att applådera. Och sen visar hon ju också en hel del konstnärliga talanger hon också för hon är ju fotograf. Hon har ju ett litet extra knäck där hon säljer såna här modefoton på folk där de kommer till en liten studio och får sitta framför en... Väldigt gräll bakgrund och blir futtad i någon slags pose där. Och det visar ju på ett väldigt engagemang från hennes sida för det är ju också en av produkterna hon säljer. Kom till den här studion så tar jag ett modefoto på dig. Mm. Och det är ju någonting som både Napoleons morbror och bror får för sig att ja, men det är någonting vi behöver till vår verksamhet. Och jag vet inte riktigt om det rätt typ av foton de tar men de, de blir ju väldigt nöjda och tillfredsställda av Debs behandling av dem de känner ju sig som prinsessor <laughs> ja det gör de ju verkligen ja, speciellt morbror verkar ju trivas framför kameran här och får känna strålkastarskenet i ansiktet där och känna att han är någon till slut där så ja, där hör han hemma och Debbie, jag vet inte vad hon har för kameraöga egentligen, men hon har sina intressanta idéer i alla fall på vad som kan funka och kan ju verkligen stötta sina fotomodeller och få dem att anta den pose som hon vill och få fram det hon vill få fram ur bilden i alla fall. Så ja, hon har ju ändå en, en viss talang för det där tycker jag. Förmodligen en mycket större än vad vi tror. Det är hennes eh, obekväma natur och blyghet som gör att hon inte riktigt blommar ut där. Det är ju hon som har den tydligaste utvecklingen genom hela den här filmen. För eh, det är nästan varje scen som hon är med där hon ser lite gladare och lite friare ut. För hon är väldigt tillknäppt i början och mot slutet så är hon väldigt avslappnad och har till och med bytt klädstil för att lite reflekterade där. Mm. Så hon är den som verkligen kommer någonstans mellan Pedro och Napoleon, har utvecklats men ändå står hyfsat kvar vad de började. Kanske lite klokare, kanske lite mer införstådda i det sociala men samtidigt inte direkt några inne i gänget. Nej, där Deb är i slutet av filmen Det är väl ett ställe som eh, både Pedro och Napoleon förmodligen inte kommer att nå Om man ska vara riktigt ärlig där För jag undrar om de skulle kunna göra den utvecklingen Och bli så öppna och tillfreds med sig själva som Deb blir i, i slutet av filmen Så ja, jag vet inte Eh, kanske jag är jag lite för grym mot grabbarna här men eh, de har inte den potentialen riktigt att eh, utvecklas i samma takt som Deb, det märker vi ju. Och eh, vad de än utvecklas till så kommer Deb att ligga steget före för hon, hon har ju verkligen hittat sig själv och känner sig trygg. Och ja det, det är skönt att se och det är gott att ha med Deb i gänget här för hon... Hon blir ju verkligen hjärtat i, i gänget här och, och vet verkligen vad skåpet ska stå. Samtidigt är det kul att hon inte lämnar Pedro och Napoleon när hon blir mer bekväm med omgivningen. Mm. De är fortfarande vänner även om hon har nått en högre nivå både när det kommer till självinsikt och att vara ja, bekväm med tillvaron helt enkelt. Mm. Och vi måste ju säga att Tina Majorino som spelar Deb Bradshaw är lysande i rollen. Jag hade inte velat se någon annan spela den här. Hon är extremt duktig som skådespelerska och hon är väldigt söt men det är inte det här överdrivna mediala söta eller vackra utan det är väldigt normalt samtidigt som det lyser fram mer och mer under historiens gång. Ja, jag håller med. Det är en väldigt bra rollprestation även här. Så de har hittat en, en riktigt god trio att, och bära upp de här tre stora rollerna. Deb är ju verkligen hjärtat i den här filmen. Hon är dessutom hjärnan också och hon är mycket av drivkraften i filmen också. Hon är nästan i hela paketet. Hon är den ultimata kvinnan för den här filmen. och eh, Tina fångar henne extremt väl från det här taffliga eh, fumlandet i början- när hon försöker att agera med andra och hon är så där extremt blyg och man bara lider med henne. Så går hon igenom hela det här och man tror på den här rollpersonen hela vägen igenom- hon gör varenda steg av den här personens utveckling väldigt, väldigt bra. Att man köper det fullkomligt hela vägen ut. Så nej, väldigt bra jobbat av Tina Margerino i, i den här rollen. Jag håller inte helt med dig om att hon är drivkraften för det tycker jag ändå att Napoleon är. Sen är hon den som hjälper honom att rikta den åt rätt håll för det har han ingen pel på alls. Jag kan hålla med om att eh, Napoleon han kan driva lite grann också men eh, även Napoleon behöver lite motivation och en spark i häcken emellanåt och... Eh, där har vi motorn lite grann i, i Deb som kan få igång Napoleon och som du säger fokusera hans energi åt ett mer konstruktivt håll. Ja det kan vi väl vara överens om, den saken är klar. Och på tal om en spark i baken, det är väl lite vad Napoleon känner om sin familj. För vi får ju ingen antydan om vad som har hänt med Napoleons föräldrar utan vi vet bara att han bor med sin mormor eller ja, grandmother vi, vi vet inte riktigt säkert om det är på mammas eller pappas sida och egentligen spelar det inte så stor roll han bor hos um, grandmother med den äldre brossan Kip och när mormor försvinner ur handlingen så dyker morbror um, Ricko upp och ja, det är ju inte en särskilt mysig stämning där hemma det måste vi ju säga Nej, den var väl inte så lysande från första början heller egentligen. För det var ju inte en riktig enhet kändes det som. Var och en av de här tre, mormor och Kip och Napoleon, de gjorde sin grej och strunta i allt annat kändes det som. Det var i alla fall mitt intryck. att mm. Mormor hon var ute efter för sina äventyr och göra sin grej och... Ja, hej Svejs, nu sticker jag och sen så eh, sitter Kip kvar vid datorn som man alltid gör och bara chattar hela dagarna i ända och Napoleon han, ja vad gör han egentligen? <laughs> Men eh, han gör säkert något och han gör det för sig själv. Han går ju i skolan till att börja med. Ja, i och för sig. Men vi får ju aldrig något intryck om att Kipp jobbar så jag undrar ju definitivt hur han tjänar sina pengar och hur de har um, boendet flytande för om de lever på mormoderns pengar så ja då är det ju inte så konstigt att de inte lever särskilt fett. Men trots att han verkar vara lika socialt inkompetent som Napoleon är så verkar han ändå ha självförtroende nog att våga ta för sig lite mer. Han säger till, han påpekar vad han tycker och vill. Och han är ju ute som sagt en hel del och chattar och påstår att han har en hel del en, relationer ute i cyberrymden. Mm. Och um, om man verkligen har någon kärleksrelation där ute eller ej, det kommer ju att avslöjas under historiens lopp. Så det ska vi väl inte gå in alldeles för mycket på för det, det skulle ju förstöra ett skämt som de bygger upp under mer än halva filmen. Jag vill ta och lämna Kipps kärleksliv här för det har vi egentligen inte så mycket med att göra kanske. Så vi får låta dem ha ett litet privatliv här innan man ger sig kast med att se filmen i alla fall på egen hand. Så får ju försöka ta San Kip som person överlag. Och jag vet inte, jag får mig uppfattning om att han är en riktig slacker skulle jag vilja säga som... Inte, han vill inte göra så mycket annat. Han är en drömmare som tycker om att gå hemma och leva på mormors pension eller vad det nu är de lever på. Mormor åker säkert till Las Vegas emellanåt för att vinna lite pengar så det är så de försörjer sig kanske. För Jag ser inget annat sätt att de, de kan klara av det men Kip gör ju absolut ingenting. Han är hemma framför datorn och äter upp alla chipsen för Napoleon så han inte får några och bara roffar åt sig allt han kan och ger ingenting tillbaka verkar det som. Ja han är väl lite svårare att ta till sig än Napoleon och det beror väl på att vi har redan spenderat en del tid med Napoleons, vi har redan knutit band till honom och vi ser nästan omedelbart att det är slitningar mellan honom och brussan. För han får göra vad Napoleon vill göra. Han kan stanna hemma, han kan göra det han vill. Men Napoleon, han måste ju gå till skolan. Han har en massa läxor han måste göra. Och även om där gissningsvis finns lite familjekärlek där så ligger den under ett tungt lager av förakt och hormoner. Så äh, jag kan tänka mig att det är det här mormodern vill slippa ifrån. Och det är därför som hon sticker ut på sina äventyr. Och um, jag klamrar henne inte för att lyssna på de här två när de grälar det är ganska påfrestande. Det är som att se två um, ja, rugguglor försöka spänna upp sig inför varandra och de har i princip ingenting att spänna upp någon av dem och de har ingenting att komma med heller att se dem i slagsmål är ju i och för sig en väldigt intressant upplevelse. oj. ja det är väldigt komiskt måste jag ju säga när, när det blir handgemängd om emellan ja, det är en väldigt speciell syskonkärlek som de har där och det är någonting som jag känner igen ganska så väl också i min relation med, med mina syskon där. Att, mm, det, det är inte så lätt att komma överens alla gånger när man bor så tätt in på varandra och hormoner svallar. och Nej, oj vad det kan så härliga till. Men ja, det är inte konstigt att eh, mormor vill fly därifrån, precis som du säger. Jag hade nog gärna tagit mig en sväng om på en motorcykel eller något istället för att, att vara där med Napoleon och Kip medan de smågnabbas om precis ingenting och bara bräker ut sig hemskheter mot varandra på det mest eh, löjliga sätt som är möjligt egentligen. Så där det, familjedynamiken är ju spänd det finns säkert någon form av kärlek de här emellan- men den är ganska svår att uttyda till en början i alla fall. Och en stor del av problemet är väl att Kip är i princip dubbelt så gammal som Napoleon. Så mm. det är inte optimalt. De är på helt olika platser i livet- och har helt olika hinder i tillvaron som de ska komma över. Så de förstår ju inte riktigt varandra- men Man tycker ju att Kipp borde förstå hur det är att vara på den platsen där Napoleon är och borde sympatisera men han tycker nog det är alldeles för roligt för att kivas med Lillbrussan. Ja, vem gör inte det? det? Så var livet för mig också. Jag hade ju också en betydligt äldre bror och vi kunde ju... Vi var ju inte alltid vänner om man, om man säger så. Jag var ju ett rätt så lätt byte för en, en tio år äldre brorsa. Så, ja, det, som sagt, jag känner igen eh, vissa drag av syskonrelationen- de emellan kanske lite för bra emellanåt. Och jag vet inte hur mycket mer det att säga om Kip Dynamite egentligen- för han är där, han är tydligt brorskaraktären- som Napoleon ska ha konflikter med- men sen är det inte så mycket mer att säga om honom. Han har en del spännande kommentarer, det har han. Men vi går aldrig så långt med en datornörd som inte söker så mycket mer i livet egentligen. Han påstår att han har ett par personliga mål att uppnå. Men han jobbar inte särskilt aktivt för att uppnå dem. Även om det förändras lite grann längre in i filmen, hust hust harkel harkel. Men dit går vi inte. När Nej, ska vi prata mer om Kipp så kommer vi definitivt in i spoilerområdet. Så det är väl säkrast att lämna honom där. Och vi har väl gjort en ganska så tydlig beskrivning av honom i alla fall nu tycker jag. Ja, och även om det inte är ett märkvärdigt skådespeleri eller en väldigt speciell roll så tycker jag ändå att Aaron Rule som spelar rollen gör ett bra jobb. Som sagt... Det sticker inte ut särskilt mycket, men det behöver de inte göra för att det ska vara bra. Nej, det är ju faktiskt sant där. Att det är ju kanske inte samma nivå som de tre vi har tagit upp hittills, men det är ju ändå fullgott tycker jag. Och Erwin Rule, han spelar en riktigt bra nördig karaktär här som ändå har... Lite mer eh, gömt bakom ytan som kanske kan sippra fram under filmens lopp här. Mm. Och mormor hamnar ju på sjukhus och då kommer ju morbror in i bilden för eh, bröderna Dynamite de är ju inte riktigt kapabla att sköta om sig själv. För hur i hela friden ska de ens få ihop pengar till mat när de är där tillsammans och ingen kan och eller vill ju jobba ihop lite stålar verkar det så. Jo, men det etableras ju aldrig helt om de fortfarande har tillgång till mormors pension eller om hon har den ensam när hon ligger på sjukhuset så att de måste sätta sig i arbete eller ej. Det kan ju också bara vara så att morbröderna ser sin chans att tjäna storkovan och ha lite äm, arbetskraft till sin hjälp när äm, han har bröderna Dynamite där. Och det kan vi väl diskutera hur väl det går mest beroende på att Kip som är den som har mest tid och är den som är villig att följa morbrodern kanske inte är den bästa säljaren och jag undrar vad det kan bero på host, hust, harkel, mm. harkel social inkompetens, host, host Nej, det verkar som Uncle Rico är mer av en snyltare i det här sammanhanget han åker dit för det kan ju finnas någonting bra för honom där och kanske ta den maten som finns tillgänglig och sen så utnyttja eh, lite gratis arbetskraft här för att få igenom hans eh, galna idéer och det är ju inte så konstigt att Napoleon är lite negativt inställd till, till Rico. För han är ju en buffel, tycker mm. jag. Och han är ju inte speciellt vänlig eller tillmötesgående på något sätt och vis utan han bara kommer in där och dominerar och ja det är ett under att Kip har ett sånt gott öga till honom i alla fall men jag han ser väl lite grann av den personen han skulle vilja vara i Rico så att han han blir Ricos följeslagare i hans eh, märkliga planer där Jo, men samtidigt är det väl så att morbror Rico tar en omedelbar föräldraroll i hushållet och eftersom Kipp är vuxen så dominerar han inte honom lika mycket som han gör med Napoleon för Napoleon är ju bara barnet och Rico ska ju visa vem det är som bestämmer och han dominerar och har sig. Och Kipp njuter väl lite av det därför att han får lite skadeglädje till Napoleon att inte han får som han vill. Samtidigt kommer han ju själv undan med en hel del och jag vet inte om han ser upp så mycket till Rico som man skulle kunna tro eller om det bara är lismande för att han ska låta Kip vara i fred. Oavsett vilket så verkar de ju finna varandra lite i den här verksamheten som Rico drar igång men som sagt Kip är ju ingen försäljare och Rico är lite för arrogant och full av sig själv för att faktiskt inse hur, hur fruktansvärt illa den delen av verksamheten går. Ja, när det är ju nästan dömt att misslyckas där måste jag ju säga. Och eh, Rico har ju sina egna brister när det gäller eh, försäljardelen som eh, kanske inte funkar så bra för hans del heller. Men eh, det finns ju ändå vissa egenskaper i Rico som ändå är tilltalande som man har en viss sympati för. Det är inte bara den här översittaren utan han har ju ändå eh, lite hopp och drömmar. Han är ändå hyfsat reko och inombords. Han eh, bara har en väldigt tråkig attityd till saker och ting. Mm. Och eh, han lever ju fullständigt i det förflutna. Så pass mycket att eh, han ju vill bygga en tidsmaskin för att återvända till det förflutna. Han, han bor ju fullständigt i 80-talet. Och den tidpunkten då han kände att han nådde sin topp när han eh, höll på med fotboll och nästan höll på att bli eh, upptäckt och bli proffsatlet och allt det här. Och det vill han ju tillbaka till och detta till för att nå ärans höjder och bli rik och berömd där. Så eh, man förstår ju lite grann av, av Rico men man tycker ju långt ifrån om honom helt och hållet. Ja, ska jag vara helt ärlig så tycker jag inte om honom alls. Och det är inte därför att han inte har sympatiska drag, för det har han. Man, man kan helt förstå den här känslan av att ha haft en dröm och ha missat chansen och någonstans längta tillbaka till att, ja men hade jag bara lyckats där då hade allting varit annorlunda. Det är ju hjärtvärmande på ett sätt. Men samtidigt så är han lite för mycket av en buffel och en eh, sportnörd för att jag ska fullt sympatisera med honom. Och han är lite för elak med Napoleon för min smak. Och det gör ju också att när han råkar lite illa ut eller när inte saker riktigt går som han hade tänkt sig så är det kanske lite mer tillfredsställande för mig än vad det borde vara. Men han är ju ingen skurk, han är ju inte elak, han är bara väldigt bufflig och dominerande. Och han ser sig själv säkert inte som en buffel eller någon som försöker dominera. Han mm. försöker ta ansvar för någonting, men han har ju ingen kompetens när det gäller att sköta ja, en familj, att ha ansvaret för andra människor. För han bor ju ensam ute i en gammal ranglig husbil och spenderar dagarna med att mer eller mindre filma sig själv när han springer runt och kastar amerikansk fotboll fram och tillbaka. Och att gå från det till att vara överhuvudet i en familj med väldigt bestämda åsikter, det var ju bara dömt att misslyckas redan från början. Sen kunde han ju växt mer in i rollen men det gör han ju inte. Nej, det är ju faktiskt sant där Han kommer ju inte någonstans egentligen. Kanske ett litet trappsteg upp på, på stegen här i utvecklingen. Men nej, det, han håller sig ju väldigt konstant. Och, ja, jag vet inte. Det tror inte det hade gagnat filmen egentligen om Rico skulle... Ha haft en sån här utvecklingskurva också där han lär sig att bli mer ansvarsfull det hade tagit för mycket från huvudtrion där och deras vänskap så Rico ska ju bara vara en liten bifigur egentligen och ja, jag tror han gör sig bäst så mm. det, det hade blivit för mycket annars tror jag men ja, det, jag kan inte annat än att hålla visst sympatiskt öga till Uncle Ricos mikroskopiskt små positiva kvaliteter <laughs> och försöka plocka fram dem. Jag, jag, jag lider lite med den här stackaren och önskar att han hade klarat sig lite bättre. Men det, det glömmer man ju ganska snabbt bort när han gång på gång visar hur extremt egenkär han är. Mm. Då, då vill man ju inte honom så väldigt väl. Så det, ja, att det är en översympatisk karaktär, det vill jag ju absolut inte påstå att det är. Nej det är han ju definitivt inte så jag, jag är ganska tacksam att vi inte har ännu mer av honom i filmen. Det, det som är är ganska tillräckligt och det är väldigt skönt när han försvinner ur handlingen en stund så man får en paus. Så orkar man med honom när han dyker upp igen men det ska inte vara mer. Det är verkligen på gränsen till vad man orkar ta till sig av honom. Och även om jag inte är så överförtjust i den här karaktären som säkert tycker att han är en buffel och en översittare så är det ju någonting skärmigt över honom. Där finns ju någon gnista här och där som gör att han någonstans innerst inne är en sympatisk karaktär. Så jag kan ju förstå vad det är du känner när du tittar på honom. Men han är inte en karaktär för mig. Men trots det, John Grease som spelar Rico Dynamite Gör en jättebra roll. För det kan inte vara lätt att spela en sån här översittare. Jag har sett honom i betydligt snällare och lite mer introverta roller. Så det var ju väldigt kul att se honom explodera ut på det här väldigt utåtagerande sättet. Mm, det, det är faktiskt en härlig prestation här också måste jag säga. Det det sprudlar av energi om inte annat måste jag säga och ja, John Grease han, han får ju ta ut svängarna lite mer och vara mer utåtagerande och det behövde ju faktiskt filmen när man tänker på hur eh, lite som det ageras egentligen i den här filmen att det inte blir så brett spektrum, men här det tar ju Grease verkligen fart och, och leker lite grann och vi får lite energi och fart och flärd. Annars så. Eh, har jag inte så mycket att säga. Alltså det, är, det är lite agerande med glöd här. Och det ger lite en frisk fläkt åt, eh, åt filmen. Alltså. Att det är, Rico tillför ändå lite energi här, måste jag säga. Och det, det ska Gris tackas för i det här fallet. Men med det sagt så har vi ju gått igenom alla karaktärer som vi hade tänkt dyka i. Och vi har ju hållit på rätt länge så det kan väl vara skönt att prata om någonting annat en stund. Nämligen det visuella. För det finns ju en hel del visuellt i den här filmen. Men inte särskilt mycket specialeffekter skulle jag vilja påstå. Eh, nej, det blir ett väldigt kort avsnitt om vi ska prata specialeffekter i den här filmen. För det, det existerar ju i stort sett <laughs> inte. Utan eh, det här är ju bara bilder och... Eh... Jag vet inte vad jag ska säga om det visuella. Det är lite blandat även här. Av någon konstig anledning. För det är ju väldigt enkelt filmat på ett sätt. Med väldigt statisk kamera. Och kanske inte så avancerat. Men ändå så känns det åtminstone stundtals extremt stiliserat. Mm. Att man verkligen har placerat precis allt på sitt ställe- och det känns ja, konstlat Det känns inte så naturligt- ut själva bildspråket- vilket skapar en viss- kontrast med, med själva innehållet- och karaktärerna där. Så där pendlar jag också lite grann- med vad jag tycker om den här filmen. För själva fotot i sig- och färgerna i filmen känns ju väldigt naturliga och nästan dokumentäraktiga. Mm. men sen så har man de här extremt stiliserade sketchmomenten där allting är så tillgjort att det bara känns lite så här off och ja jag vet inte riktigt vad jag ska tycka det jag är ju lustigt att du tar upp dokumentärt filmande för det är nog där jag tycker att huvudfokus i den här filmen ligger. Mm. Det är ju ganska tydligt att man inte har haft full Hollywood-kvalitet på både utrustning och filmare som har stått bakom kamerorna. Men samtidigt vill jag påstå att det är väldigt kompetent folk för med väldigt lite har man åstadkommit väldigt mycket. Jag menar, det är, en, det är en snygg film, men det är ingen speciell film om man ser till det visuella. Kameravinklarna är, som du säger, väldigt statiska och enkla och påminner mycket om det dokumentära. Men samtidigt har man lånat en hel del inspiration och intryck från tv-serier och tv-filmande. Och det gör ju också att man inte kanske når den här jättehöga produktionsnivån som man kanske förväntar sig av en amerikansk film. Samtidigt är det också lite av filmens charm, att den hålls på en enkel nivå både i handling men även i filmande, så de, de går lite parallellt där. Men sen är det med det visuella, precis som med handlingen, att det är och sekvenser som känns så väldigt instoppade och kanske inte riktigt helt genomtänkta. Det, det var kanske tänkt som en sketchfilm från början och därför har en hel del scener det intrycket både i skrift och i bild. Och det gör att det blir lite dissonans mellan de olika tonerna där det är dokumentärt och där det är sketch. Och det gör ju att det blir en speciell ton i den här filmen som säkert inte alla uppskattar. För mig funkade det bra och fanns mycket charm men det var nog bara för att den gav mig direkta indie-associationer. Att det känns verkligen som en studio som är helt ny och vill göra något helt eget. Och sen har ett nätverk som MTV plockat upp den därför att de har tyckt att ah, ja, men det här är en schysst produkt. Den vill vi ha med. Och sen har de utvecklat vidare den, förmodligen gjort lite omklippningar för att vissa scener ska bli bättre och så vidare och så vidare. Vi vet inte, vi kan bara spekulera. Men det gör ju att det blir lite säräget både i vad man hör och vad man ser. Ja, sär eget blir det ju verkligen. Jag vet inte om just det visuella är så pass säreget egentligen. Jag förstår vad du menar om just indivibbarna som du pratar om där. Och det kan man ju verkligen känna här. Men jag skulle mer säga att det är mer, vad ska man säga, wanna be indie. Att det liksom är någon som strävar efter att efter efterlikna grejerna eller nåt i hållet men jag bara använder sig av saker som de har sett att andra har gjort tidigare och bara skäl nästan rakt av eh, grepp och eh, klippteknik och annat för att, att få det och likna Tidigare filmer eller tv serier eller något sådant. Så ja, jag är inte riktigt så imponerad av just det visuella i Napoleon Dynamite. Jag tycker mycket om eh, den jordnära dokumentära känslan. När de får den att fungera, då fungerar filmen också som bäst för då blir det riktig harmoni mm. mellan historia och karaktär. Och det visuella. Men när det börjar svaja till lite så svajar det oftast på just det visuella. Att det är inte riktigt klickar med resten av eh, delarna av filmen. Och ja, det sticker mig lite i ögonen. Jag, själva inledningssekvensen tycker jag är allmänt onödig. Och det är lite sånt som, som sticker mig i ögonen. Men... Som sagt när det visuella funkar och de får det i harmoni så är det riktigt snyggt och det får man verkligen valuta för pengarna för med vad de har satsat på den här filmen så får de det att se extremt bra ut. Men ja, jag skulle nog vilja påstå att om det är någonting som är det stora problemet i det visuella så är det klippningen för den är väldigt grovhänt. Och det gör ju att scener som kanske inte är optimalt filmade blir ännu sämre eftersom att man slänger ihop saker och ting. Istället för att använda fingertoppskänslan så känns det ja, väldigt grovhugget helt enkelt. Det är ingen jättesnygg film men jag skulle ändå vilja säga att det är en fullt godkänd sådan om en lite grov. Ja det är sant men eh, samtidigt tycker jag också att just den här eh, sortens klippning som du pratar om arbeta lite till filmens fördel emellanåt eftersom man får nästan den här hemma videokänslan där så att eh, vissa scener kan förstärka just den här eh, jordnära verklighetsdrogna dokumentärkänslan eh, som filmen verkar vilja uppnå i alla fall och eh, ibland så bara känns det jobbigt och påträngande och bara fel så eh, ja det det är lite hipp som hopp där att det ibland funkar, ibland funkar det inte som mycket annat i filmen men det är ju ändå fullgott för vad man har tagit sig för och med den budgeten som man har arbetat i alla fall. Absolut, jag menar det är inte så att de försöker låtsas om att det här är en större filmproduktion än det faktiskt är. De är fullt medvetna om att det är en liten filmproduktion med en extremt begränsad budget och man har gjort vad man har kunnat med vad man har haft. Det är en väldigt blygsam film och det är till dess fördel för hade de låtsats att de var större och bättre än vad de är... Då hade jag haft mindre sympati för den. Mm. Nu är det en liten film av en liten studio som har blivit ett kultfenomen och det kan jag tycka att den förtjänar men samtidigt man får inte lura sig själv att tro att det här är något större än vad det är. Det tycker jag är bra ord som, som sammanfattar just den, den visuella stilen i Napoleon Dynamite väldigt väl där. Ja, men då är det kanske dags för oss att summera vad vi känner för helheten. Va, vad tycker vi egentligen om Napoleon Dynamite? Ja, det är ju en bra fråga. För jag vet nog fortfarande inte riktigt vad jag ska tycka om Napoleon Dynamite. För det här är en film som jag tycker pendlar mellan att göra narr av dess rollfigurer och att behandla dem med respekt. Och när en film som den här inte riktigt kan stå bakom dess egna skapelser riktigt fullt ut så lämnar det ofta en bitter eftersmak. Och så är fallet lite med just Napoleon Dynamite. Men på det stora hela så är väl ändå filmen övervägande positiv i detta avseende. Och trots att Napoleon kan vara extremt irriterande vid vissa tillfällen så kan man ju inte låta bli att tycka om honom och vilja se honom lyckas. Mycket av styrkan i filmen ligger i John Heaters tolkning av huvudpersonen här tycker jag för han har en så speciell sorts närvaro som Napoleon vilket egentligen är lika med ingen närvaro alls. Men just det fungerar i rollen som en alienerad honåring med ett rikt inre liv- och Napoleon är, som i stort sett alla andra figurer i den här filmen- en delikat utformad och sen brutalt överdriven, om man säger så. Mm. Och resultatet är att personerna har mänskliga drag- men samtidigt kan man inte riktigt känna igen dem- och placera dem i vår egen verklighet. Och personerna i Napoleon Dynamite är så annorlunda- att jag tycker om dem- och så stereotypa i vissa fall att jag kan bli lite irriterad emellanåt och ofta på en och samma gång vilket kan bli väldigt förvirrande också. <laughs> och eh, själva berättelsen, den är minst sagt minimalistisk och här måste jag säga att det fungerar. Handlingen är nästan till oväsentlig, det här är ju mer av en serie sketcher utan punchline- som sedan binds samman av- det här övergripande narrativet- som finns här i. och Det är någonting som kan vara förrörande- för en lång film men det fungerar faktiskt. Åtminstone hyfsat i Napoleon Dynamite. Så det här är inget mästerverk- på något sätt och vis- det här är inte heller en film som vill vara ett mästerverk. Det här är inte en film som riktar sig till den stora massan och försöker att passa in där. Napoleon Dynamite är bara en film som vill vara sig själv. Mm. Och det är just detta som gör att filmen är väldigt sevärd för mig tror jag. Ja, jag vet inte om jag har något direkt att tillägga för jag tyckte du summerade filmen väldigt bra där. Men eh, jag kan ju säga det att jag, jag gillar den här. Jag menar, den är jätteobekväm både i sin humor, i sin handling och sina karaktärer. Men det är charmen. För det är väldigt ovanligt med en film som vågar satsa på att göra någonting som känns obekvämt och samtidigt lyckas fånga något som är väldigt mänskligt samtidigt som det är väldigt stereotyp. Den är väldigt ambivalent, det är den, men jag tycker att det funkar i det här sammanhanget, i det här formatet och i den här stilen. Jag vet inte om jag hade köpt det i en större och betydligt dyrare produktion utan det är väl den här dokumentära känslan av att vi får en kort inblick i ett par väldigt speciella människors liv som gör att det känns godtagbart för vad det är men inte så mycket mer. Det är inget mästerverk som du säger men den aspirerar inte att vara det utan den vill vara sin egen lilla speciella historia och har hittat sin egen nisch i filmvärlden och där tycker jag att den passar alldeles utmärkt. Den har sin lilla nischade publik och tycker man att den låter lite intressant och lite lovande så uppmuntrar jag en definitivt till att se den för det här är ett intressant litet stycke filmhistoria och jag misstänker att vi förmodligen aldrig kommer att se något liknande just därför att den här är så unik. De har fångat någonting väldigt speciellt att det är det är förmodligen omöjligt att kopiera det. Den är sin egen helt enkelt. Och jag satt faktiskt och funderade på om den här var inspirerad av en tv-serie från exempelvis Adult Swim för den har lite den känslan med konstig och udda humor som ändå fungerar på något väldigt underligt vis och som riktar sig till en väldigt specifik publik. Men eh, dömer min förvåning så var det här en originalproduktion utan något direkt referensmaterial innan. Men det ska tydligen ha gjorts en tv-serie i efterhand som lades ner ganska fort. Vad jag förstod så hade den premiär i januari 2012 och lades ner i mars samma år så det var ju inte många avsnitt som kom ut. Och jag gjorde som så att jag kollade upp den för jag hade inte en aning om att den existerade och jag ska väl erkänna att jag blev lite nyfiken på att se mer av den för trailern verkade ju väldigt lovande men jag misstänker att den inte är i närheten av filmen när det gäller kvalitet för då hade den ju hållit längre än tre månader. Ja, det är ju faktiskt sant. Jag har ju kastat ett litet getöga på tv-serien där också. Och det getöga det plockar jag ganska snabbt upp och kastar åt ett helt annat håll, håll igen. Så nej, det, det följer mig absolut inte i smaken. De har inte eh, riktigt hittat eh, samma eh, känsla i tv-serien som de gjorde i filmen här. Och trots att de har... Eh, röstskådespelarna från eh, filmen mer i tv-serien så nej, eh, det, det känns inte riktigt som samma personer av någon anledning där, så nej, det, det har inte blivit rätt känsla där helt enkelt. Som jag sa, nästan är omöjligt att kopiera ens inom sig själv. Ja precis, när ens själva originalskaparna inte kan klara av det, vem i hela friden ska klara av det då? Men eh, vi lämnar nu det här lilla udda samhället och eh, söker oss till betydligt mörkare platser för eh, mm -hmm. nu är det dags för en film betydligt mer bett i. Oh, det låter som en film som är lite mer i min smak då kanske, eller blodsmak rent utav. Ja, fast jag vet inte om du är särskilt förtjust i den här regissören för um, det är ju en väldigt speciell herre som vi har besökt tidigare mm. och vi var ju inte särskilt imponerade av hans arbete då. <skratt> Nej, det vill jag lova att ni inte var och med tanke på regissören och er tidigare avsnitt så förväntade jag mig ett nytt favoritavsnitt här i Eskapisterna nu. Ja, det återstår väl att se. Vi äm, försöker hålla oss så öppna och neutrala till den här som vi bara kan. Det, det kan ju inte vara lika illa som förra gången, men äm, jag har ju mina onda aningar. Det här ska väl vara en av hans bättre, men som sagt. Jag är heller skeptisk och är positivt överraskad än att jag förutsätter att ja, men nu blir det väl bättre och så um, blir det en minst lika stor soppa av det hela. Ja, förutsätter man att det ska bli bättre när man ser på en film av denna regissören så eh, nej, då är man nog dömd att bli besviken tror jag. Så jag tror det gör eh, väldigt rätt i att hålla förväntningarna låga och kanske då till och med bli positivt överraskad. Ja, det skulle kunna hända men ja, jag är inte så säker på det. Jag räknar med att det här blir ett slita håret av frustration avsnitt, och det ser jag fram emot. Ja, vi får väl se men äm, tills dess så äm, tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling och jag heter Paul Hemmingsson. Det här är eskapistorna.